Розділ дванадцятий. Не мене більше Ява, зви мене кукурузо. Я йду в сільмах. Мене мати послала. По олію. Це на другий ранок після тої трагедії в кукурудзі. У сільмазі біля сільмагу повно людей. Сьогодні неділя. Хто щось купує, хто пиво п'є, хто просто балакає насіння лускаючи, Сільмаг у нас проти клубу. Тут завжди збіговисько, а в неділю й погатів. Помітивши мене, люди враз починають усміхатися, перешіптуватися, переморгуватися. А дід Селимон каже. «А, здоров, хлопче! Щось я тебе давно не бачив!» «Та його ж не було в селі!» – підкидає Грич Шочаренко. «А де ж?» – дивується дід Селимон. «Та ж кукурудзі блукав! Тиждень чи два Реготом вибухнув сільмак. Тут і продавець дядько Кузьма не витримав, собі встряв. Ми недавно компаси одержали. Не треба. ге ге -е -е -е. От хлопці, от артисти. І кіна не треба. Геге. <с -ху -ху -ху> Взяв я олію прожогом на вулицю. А за мною слідом регіт котиться. Хто не зустрінеться, слово кине. Привіт, кукурузнику. Здоров, козаче! Наше вам від королеви полів! Може, хто й просто так вітається, а мені здається, що глузливо, насмішкувато. І може, хто десь сміється зовсім з іншого приводу, а я все на себе приймаю. Біля клубу здоровенницька реклама кінофільму Тарас Шевченко. Сьогодні йтиме. Намальовано, як проганяють крізь солдати. І враз здається мені, що оживають тини обабіч. Висмикуються лозини з них, шпіцрутинами свистять у повітрі. І горщики-макітри на тинах – уже не горщики й макітри, а солдатські голови в безкозирках. Як той солдат біжує крізь стрій вулицею. Вскочили ми в халепу. Це кілька днів сміятимуться, не менше. Хоч на вулицю не виходь. У нас такі. Заніс я Олію, пішов до Яви одвести душу Зустрів його у садку, він до мене якраз намірявся «Здоров, Павлушо!» Серйозно-серйозно сказав він «Я до тебе!» «Здоров, а я до тебе!» «Попрощатися йшов!» Одвів у бік очі Ява «Що, посилають кудись?» Здивувався я «Та!» – махнув рукою Ява «Зовсім з дому тікаю!» Куди? На який-небудь безлюдний необітаємої острів Тю на тебе дурний, мелеш таке, що й купи не держиться Де ти візьмеш той острів? Тепер таких островів і не буває Буває, то ти не знаєш Як же ти втечеш, коли ми й до моря з тобою не змогли доїхати? Тебе ж на першій станції зловлять А я й не піду на станцію, на що мені станція? А що? У плавні подамся, скільки там островів не обітаєм їх. Але як же ти там житимеш? Пропадеш же, як руда миша. Пам'ятаєш, як гунька пропав? Жив у нашому селі колись пришелепуватий гунька. Приплентач, без роду і племені. Ніхто не знає, як він до села прибився. Взимку ходив босий, без шапки. Старі баби його святим вважали. Тихий був, нікого не зачіпав. Ходить собі по селу і сміється. Гі-гі! Ггі. Любив у плавнях блукати, і як заповітриться, два дні нема. Потім вертається, худий, голодний, зарослий рудою стернею. Навіть узимку в плавні ходив по льоду. У великий мороз піде, розкладе на острові величезне багаття, люди вже думають, плавні горять. Приходить, ху каже, натопив, тепер у селі тепло буде. Два роки тому пішов гунька у плавні, І чи то він дійсно загинув, втонув десь у болоті, чи просто подався з села, так ніхто і не знає. Більше його не бачили. «Невже хочеш пропасти, як Гунька?» – повторив я. «Не пропаду!» – впевнено сказав Ява і витяг з-під сорочки книжку. «От жив же чоловік на безлюдному острові, і нічого не пропав!» «Що за книжка?» – питаю. Пригоди Робінзона Крузо. Читав? Не пам'ятаю, може й читав. Що це за кукурузо? Крузо, а не кукурузо, чубило. Дуже цікава книжка. Книжка книжкою, а плавні плавніми. Ти краще подумай. Я вже думав і вирішив остаточно. Ти мене знаєш. Я тільки хочу, щоб ти мені трошки допоміг. Я був обезброєний. Раз людина звертається до тебе за допомогою одмовляти її свинство. І надовго ти збираєшся на той острів? Робінзон пробув на безлюдному острові 28 років, два місяці і дев'ятнадцять днів, зітхнувши, сказав ява. Ого го, аж рота роззявив я. Це ж скільки тобі буде? Сорок з гаком. Це ми вже всі школу покінчаємо, інститути, карафолька академіком стане. Грибанючка, агрономом, я льотчиком, якщо вийде, а ти. Що ж поробиш? знову зітхнув Ява. Слухай, а хто ж буде за книжами бурмилом стежити? Хто буде їх викривати, виводити на чисту воду? Може, вони справді небезпечні шпигуни і злочинці, а? Ти що? Забув оту таємничу розмову. І акваланг, і торт, і все інше. Забув. Ява враз почервонів, наче я його спіймав на гарячому. Я вже торжествував, думав, що він зараз відмовиться от від своєї затії, але він сказав Ні, нічого я не забув, та доведеться тобі самому стежити за ними і викривати їх Ти хлопець сміливий, сам впорайся, і станеш знаменитим І про тебе в газетах напишуть, і по радіо, і по телевізору А я не можу тут більше жити, не можу, переекзаменовка, та ще й ця кукурудза «Через кілька днів приїде мати і хоч на край світу!» Я зітхнув. «А може, все-таки не тікатимеш? Якось перебідуєш?» «Ні, раз я вирішив, усе!» «А хай би сказився той кукурузо, що напудив тебе на острів тікати! Так це ми в дитинстві більше й не побачимось!» «Звідшим, сказав я!» «З ким же я у цурки палки гулятиму? З карафолькою! Спасибі вам!» Ява, зморшивши лоба, дивився на мене, щось міркував. І, помовчавши трохи, сказав. «Чому це не побачимось? Ти єдиний знатимеш про острів і приїжджатимеш інколи. Робінзон теж не зовсім один був. Потім він урятував дикуна п'ятницю і у двох з ним жив. Так що, виходить, я буду в тебе дикуном», – уже веселіше сказав я. «Він, значить, герой, а я, значиться, дикун. От кукурузу». «Та Крузо, а не Кукурузо! Робінзон Крузо!» «То він був Крузо, а ти Кукурузо! Якраз підходяще для тебе ім'я після вчорашнього!» «А що, може це ти непогано придумав? Кукурузо! Звучить, га? Знаєш що? Так ти не зви мене більше Ява, зви мене Робінзон Кукурузо! Хай так і буде! Домовились?» Так Ява перестав бути Явою, а став Робінзоном кукурузу. Видно, народу вже йому було написано носити вигадані імена. Так що запам'ятайте добренько, далі я зватиму його Кукурузо.